A legenda Írta Bet Hol is kezdjem? Talán ott, mikor hallottam ezt a történetet, és azzal az öreg emberrel, akitől származik, aki állítása szerint az ő nagyapjától, és ez meg az apjától hallotta. Még az lehet, de nem feltétlenül, hisz nagy mesemondó volt az én nagyapám, csak remélhetem, hogy egyszer talán én is továbbadom. Egyszer régen, még az ősidőkben, mikor még a lehetetlen jól megfért a mágiával és a valósággal, a különös lények az igazsággal, az ember pedig mindazzal, itt ma is természetnek hívunk. Történt, hogy egy kislegény megismerkedett egy csodálatos kisleánnyal, Sokat játszottak együtt az erdőben, ahol madárdal, és mókusok vették őket körül. A fiú faluja az erdő egyik oldalán, a lányé a másik oldalán feküdt. Nem is volt semmi különös abban, hogy együtt játszottak, bár a fiú ember, a lány pedig tündér volt. Soha nem volt az emberek és a tündérek közt semmi rossz szándék egymás iránt. Ez így is maradt. Addig a napig. Azon a napon utoljára játszhattak együtt. A tündérek nagy ellensége, a sárkány rátalált az emberek falujára, és könyörtelenül elpusztította mindent felégetve, ami az útjába került, megölve embert, állatot. A fiú családja is odaveszett. Már a tündérek nem hagyták őket magukra, de elkéstek. Az emberekben felébredt a rossz hiszeműség, melynek a magját a tündérek által kijöntött sárkányvér terjesztette. Az emberek azt hitték, hogy most világosodtak meg, hogy eddig bűbál alatt éltek, és hirtelen gyűlölni kezdtek mindent, ami tőlük különbözött. Irítség ütötte fel a fejét a tündérek szárnyaiért, így a két gyereket, elszakították egymástól. Sét mind a kettő. Önyeik egy kis tavat hoztak létre az erdő közepén, de már semmi nem segített. A kis tündérlány hiába verdesett még fejletlen kis szárnyaival, a fiú sem bírt a falusiak szorító kiszabadulni. Az emberek elköltöztek, az idő eltelt. Évek múltak, Fárol levelek voltak. Sok minden változott. Csak a kis tó maradt mindig ugyanaz. Télen be nem fagyott, nyáron hűs vizet adott. A tündérlány felcseperedett, számtalan tündérlegény versengett kegyeért egyetlen pillantásáért. Ez nem csoda, és mióta tündérek éltek, azóta nem volt hozzáfogható szépség. A mi kis tündérünket viszont nem érdekelt senki. Csak egy szív szeretetéért dobogott a szíve. Minden nap kijárt az erdőbe a kis tavacskához, hogy szerelmére és közös gyermekkorukra emlékezzen. Még egy napon a tóvize megfeketedett. Nem értette mitől, nem értette, még szévében nem margolt a fájdalom. A falujába rohant, ahol már csak a füstölgő romok és az elpusztított sárkány várták, amit a túlélő tündérek pusztítottak el. Volt ott még valaki, a fiú, akit ő annyira szeretett. Hát eljött érte, hát mégis! Érezte a jelenlétét, de látni nem látta. Mikor rátalált az egyik házban, úgy érezte, Kiszakították a szívét. A fiú haldoklott, nem volt magánál. Látjátok, az életét adta a népünkért. Segítsetek rajta! Nem, nem így van, válaszolta a királyuk. Ő az, aki idevezette a sárkányt. Ne feled! emberek között nőtt fel és elfelejtette mi az igazság. Csak az ármányt ismeri, nem segíthetünk rajta. Nem lehet. Tudom, hogy ott van a jóság a szívében. Be is bizonyítom, ha engeded. Mire gondolsz? kérdezte a király. Elmegyek az igaz tűzhöz, és megtudom, hogy jól érzem -e, amit érzek. És ha igazam van, akkor azzal az életét is megmentem. Tudod jól, Ezt nem teheted. És ki akadályozhatja meg Az én döntésem. Hosszú volt az út, Erdőkön, mocsarakon, Hegyeken át, Át a szenvedésösvényén, A kopár pusztán, Át a reménytelen völgyön, Egészen a megmászhatatlan csúcsig. Végül odaért, ott állt az lángja előtt, mi nem volt más, mint az igaz szerelem tüze. – Mondd, déreke, miért jöttél? – kérdezte a tűz. – A szerelmem akarom megmenteni. Nem tudom elhinni, hogy gonosz Kérlek, a régi barátságra mi népemhez köt, segíts! – Nézd mélyen magadba! s meglátom, mit tehetek. A lány leült a tűzelé, behúnyta a szemét, és a gyerekkorára gondolt, a játékra a fiúval, a boldog napokra, évekre, mindarra, ami még a sárkány előtt történt. Elaludt, de tovább álmodta a múltat. A tűz pedig figyelte. Mikor felébredt, Már kész volt a tűzdöntése. Megmentem a barátodat, Mert van menne még némi jó, csírája hűségnek s a szerelemnek, De próbára kell tennem őt, Neked pedig Fizetned kell, Végy tőlem el, Bármit, mindenem a tér lehet, Akár az életem is, Csak ötmentj meg, Zokogta a lány. Legyen, Mondta a tűz, A hát a szárnyait, És térj vissza a faluthoz, De vele nem találkozhatsz mindaddig, Míg rád nem ismer. Mire hazaérsz, megöregszel, Megcsúnyúsz. Ha megismer, visszakapod mindazt, Mint most elveszetnek hiszel, És még többet is. A lány egyre fáradtabban baktatott A hazavezető úton. Megöregedve és fáradtan bandukolt, De szívében örömélt, És a remény, bárhogy is legyen, A szerelmét megmentette, és ez neki elég. Ez az, amiért élnie volt érdemes. Újra teltek az évek. A fiú ott élt a tündérek között, majdnem boldogan. Csak hiányzott valaki neki, kit már a tudata elfeledett. Csak a szíve emlékezett rá. Egy napon az erdőben sétált, mikor meglátott egy anyókát a tónál, rőzét szedni. Oda ment hogy segítsen, de az anyuka nézése visszatartotta. Volt valami abban a nézésben, valami hatalmas erő, amit csak a szív diktálhat. Kezdett dolgokat megérteni, hogy miért is élhet ott, ahol élt, és miért maradhatott életben. Érezte az anyukában a titkot. Sokáig nézték egymást. Egyszer csak az anyóka összeesett, a fűjú odaruhant és fejét az ölébe vette. Mond, ki vagy te? suttogta. Ismered az én kedvesem? Kinek az életem köszönhetem, kérlek áruld el, hol találom? kérlelte. Az anyóka kinyitotta a szemét, és csak annyit bírt mondani. Én. Én. Én. És lezárta a szemét Örökre De még egy köncsepp legördült az arcán Bele a fekete tóba Ami hirtelen kristálytiszta vízzé változott A fiú ekkor mindent megértett Megértette, hogy mindaz Mit elérni szeretett volna Gyerekkorától kezdve Az már nem válhat valóra Soha. Miután a szíve meghasadt, kövé váltak mindketten, és így egy csodás szikladészíti a tavacska partját. Mégis együtt maradtak, az örökké valóságig. A tündérek elköltöztek messze, oda, ahol senki sem talál rájuk, sárkányok sincsenek ma már, csak magunkban találunk rájuk de ezekkel a szörnyekkel már magunknak kell megküzdeni. Az emberek lassan megértik, hogy nem a tündérek szárnyait kell irigyelniük. Egy embernek csak a boldogság adhat igazán szárnyakat, de ezért mindig nagy árat kell fizetni. Vége